A'udhu billahi min ash-shaytan rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Inn alhamda lillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu falamudillahu wa man yudlilhu falamudillahu wa man yudlilhu falamudillahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Të gjitha falëndërimët më të plota, më absoluta janë vetëm për Zotin tonë, Allahon Gjelle Gjelaluhu, përshëndajtjet e tona, përshëndajtjet e Zotin Gjelle Vala, më shira bëkimët e ti të gjitha të grumbudhuarën bëjmët më të mirën e njërzimit Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, më shokët e ti besnikën bëjmë familët ti të ndërshme dhe më gjithë muslimanët anë e kanë botës të sërët e njëkër rrugën e ti me të mirë dherin e dit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 e diskutuar në shëriatin e Zotit e barek e vëtë e ala. Kemi përmenë se djetarët e ka nda edhebin në tri kategori. Edheb, tërbije, s'ilje me Zotin, s'ilje me Muhamedin, të dërguarin, s'allallahi s'allem, dhe s'ilje me njerëzit, apo një shprej e tjetër, një s'ilje me, me kryeset, pasi që këtu hinë dhe me lachët, hinë dhe gjinët, hinë dhe kafshët, e kështu me radhë në vërsi prej kategorisë dhe tësira do të i përmejnë me, me lejnë Allahu Gjellewala. Për dy kategorite para kemi foljë, në kategorinë të tretë kemi hy, ku kemi thanë se qka është definicioni i sieljes me kryesat. Po kryesat janë shumë, dhe pahinë detajë nuk e dim, a shëriati i siel detajë, anë dhe ka thanë Allahu Gjellewaluhu,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 nga se dalimi mes avamit edhe hoqës nuk është jetër për vetë se hoqë a i di imëcit, a i di më përgjithsi. Një zotë e besojnë, një të dërguar e besojnë, një akiret e besojnë, një gjenet e besojnë, një gjenemi i ruhën, krejtë të janë përgjithsi të përbashkëta. Dalimi mes djetarëve dhe avamit është se djetarë i di detajet. E avami nuk i di detajet. Po e shtërëngove në detajet nuk i di. Andaj.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 Nga, nga pozitët që ka e në bada në jo kryes pra nuk është Muhammed e sëna më shkryes mirë për vjenë minjë erë mas Allahot vjenë minjë erë mas Allahot të barët kjo të ala më dje muhimi ti është muhimi Allahot të barët kjo të ala më zisë është kryes pra më vërësisht nga pozitët që ka vendosë Allahot në univers dhe shëriat ashtu e merë dhe raportin obligu shmëri po që shmëri si e lje lartë e kështumeral dhe të shofin me lejnë Allahu Gjellewala atëher, mas Muhammed Italehi Salatu e Salam si kries, kriesa e par për të cilën djetarët kanë diskutu në librat e tëre dhe kanë siel ajete dhe hadithe për raportin dhe edhebin me kriesen minjëherë vjen prindi prasonte me lejnë Allahu Gjellewala u dhe të flasmi për kriesen prindë dhe sheriați si e vendos prindin në në jetën e njeriu. Ku e ka vendosur sheriați prindin në jetën e njeriu dhe do ta shohmi nëpërmjet ajeteve dhe haditheve zbërthimin e temës ose ne apo mundomë me elaborue dhe ajo është se andikon kjo sjellje në besim. Andikon kjo sjellje në pozicion tonë te Allahu te bareke we te ala a mundot kjo me stinjenet dhe a mundot me me te privu prej ti do do shohme me lena Allahu xhelle xhelle jalalu dhe para se me filluam me lexuar ajetet dhe hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lazer nuk perfitoj nga ajetet dhe hadithat njeriu i cili nmes ajeteve dhe haditheve e ka nefsën e vet e ka egon e vet i ka but kuptimet e veta Allahu i ka sprovu e jo besimtarët me e pranu e fejën e Zotit, a ta kanë e kanë pa po sprovën ma të ma dhe botkuptimët e veta. Inë In me u e gjithë në e bë e në. Na qështu i këna gjithë babalart e tonë. Që ishë qështu? Përceptim, botkuptim, kuptimin e sendeve kapje në sendjeve, rokje në sendjeve, e Allah u ka thonë, awalau kanu la jaqilu në shejën, a dhe nësë atas kanë ditë me mendu që ishduhet, pra, për me kuptu Kur'anin, nuk mundësh nëse ti i a ja imponon Kur'anit, ajeteve, haditheve, bo të kuptimit e tuat që i ke morë ta ke tokë në periferi tjetës tonde, në sokakin tan, në shkollën tande, në shokët e tu, në çajtorët e tu, në kafët e tua, mos ja sjell këto ajeteve. Mos ja sjell ajeteve, gatë nuk ban dobi. Nuk mundosh më thon, kë kuptimin e ajete duhet të muzhrisikojë edhe një herë, gatë shokët e mi nuk mendojnë kështu. Kto kjo mundë njeriu më dalë dhe në kufër me dal profet sallallahu te barekehu teala. Me dal profet sallallahu jelle jelle jelle. Ana grupa te deviu ora Shekhu Islamur të imi e thotë të gjitha grupët të devjuar nga elisoneti kanë ranë kufër. Ama nuk janë qafira. Po pse kanë ranë kufër? Nga se kanë vendosë butë kuptimin e vetë para butë kuptimit ta jetët i cilje e jepë. Në kjo shë kufër? Me thonë, ta barti Allahun kuptimet e mija. Ta barti fjalën e pengamberi që shme në june. Qoftë edhe në grimësat vogla ti nuk e njena ta. Qoftë edhe në grimësat vogla nuk e ndjen ata, por ti i ban presion sheriotit në shpirtin tan që të përputhët aj me ty jo e jo te mat. A kjo është rrezikshme? Allahu na ruaj nga devijimet e zemrës. Andaj njeriu për ti kuptu këtë mesele, të kuptuar këtë meselë, duhet të mos zhvesh nga ajo çka e ka e ka gjetë gjet vetveten në një rreth të caktuar, në një mjedis të caktuar, në në një mentalitet të caktuar, sheria ti vjen me botë kuptime të reja.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 ka thënë Allahu Gjellë Gjelaluhu dhe kur nga bëni Israelet bitë e Israelit Jakubit e morëm besëm e morëm besëm la te abudune illallah prej neneve të parat të kësaj besë e ishte mës madhuru di kanë jetë dhe përveç Allahot vetë Allahot mjë nështruë në adhurim dëshuri dhe ibadet wa biluali dhejni ihsana dhe neni dytë në këtë Besatim dhe në këtë kontrat me Zotit dhe atyre ishte dhe me prindërit me qenë mirëbërës dhe bamires. Cure Bakara. Gëtë të shpegojna shkurt, nga se nuk jemi në tefsir, mirë po, bëtë kuptimet shkurt të që i kanë zirë djetarë nga kjo ajet. Mirë po i lezojmë njerë, ajet e së të dikasi edhe Allahu Tebare Kjovë Teala në Kur'an. Ka dhenë Allahu Gjellë Gjellaluhu Wa abudu Allahe wa la tu shriku bihi shajan. Azran Allahun vetëm dhe mos i bani ati asnjë send shok. Mos i çshironi. Wabil validin ihsana, dha me prindërit mos i sill mirë. Dhe me prindërit mos i sill mirë. Ka than Allahu xhëlaluhu në ayet tjetër. Qul taalu, thway, ejani. Ejani, pra ejani dëgjoni me vëmendje, jo vetëm dëgjue. Qul taalu قتلوا ما حرم ربكم عليكم تيو لزاي تشكا يوكا با زوتي يواي حرام لا تشكا يو كا ليوا قال ان الله جل وعلا الا تشركوا به شيئا تش الله اسني سن مس مي با شك وبالوالدين احسانا ذا مبرندريت موسيل مير ذا مبرندريت موسيل مير Qadanalahu jalla jalalhu suren al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dhe Zoti jote ka caktuar në mënyrë të prerë që mos ta adurohet diku tjetër përveshti, gazetaj meriton të adurohet dhe të bëhet ibadet. Wa bil walidaini ihsana. Dhe me prindërit mos i lmir. Dhe zor, vesh çështumonal, me lexua ajetet na duhet disa orë. Ajetet me shkoçit dhe mesh me citu pa hi asë një shpjegim të vogël. Atë shumë Allah e ka rritë këtë mësele. Aje të tërë, ka dhenë Allah u Gjelle Gjelali, Wa dhe njeri unë e këna porosit bivalidejhi ihsana me prinderit e ty, dytë prinderit e ty me qenë bamirës. El Ahkaf, ajeti 15. 15. Ajet tjetër, në surën Mërjen, ka thënë Allahu tebareke wa ta'ala, në tilsimin e për nga më bërëdha. Në tilsimin e për nga më bërëdha. Ia Yahya, khudil kitaba bi kuwa, wa atajnahu l-hukma sabiyya. O Yahya, marrë libra më mesurëzitet dhe fuqi, dhe jake midhani Yahya's urtsin qyshna vejli. Pas tëja Allahu duke lafdruq ka thënë, wa barram bi walidejhi, dhe ka qenë bamirës me prindërit e ti u alemje kun gjëbëaran asije dhe s'ka qenë krye madh arogant e ka lavdru Allah Allah për çka i lavdronë për nga mërët zakonisht boshti ku i lavdronë ashtë njëshimi zotit se ata adhërin Allahun një dhe i bindën zotit dhe tjetra ku e gjenë lavdratën për për nga mërët është bamirësia ndëj prindërve bamirësia daj prindor. Pastaj Allahu xhel xhel dhe i gjele gjele, duke lavdruar Isën, birin e Meriemës, alayhi ssalatu wassalam, thot: "Nëjuan Isa, وجعلني مباركا اينما كنتu", do Allahu më ka bota të beqatshem, të bereqetshëm, kudo që të sillum. Kudo që shkoj, aty vjen bereqeti. "Wa awsani bis-salati", dhe më ka bota me porositë për namaz, ka porositë me namaz wa zekati dhe zekatën me edhan ma dhëm të hajë deri sa të jam gjallë wa barram bi walidëti dhe unë jam bamirës me nanën ti me a nuk ka thonë me prinderit se s'koh prinderit e kohë dhe të mnanën e gjësh përëm me kullive të Qur'anit këtë vimë të ki ayet me lejnë e Zotit Tëbareke wa Teala wa lem jëgjallni jëbbaran shakija dhe ndaj nonës time shumë ka bë arrogant i mjeruar këto janë disa ajet edhe ajet e kanë shumë të tjera të cilat flasin herë e tregojn obliguesmorin e herë e tregojn rrezikun e mos zbatimit të kësaj detyre mbi supët e njeriu fillimisht shkurt ndoshta ajet nga bot kuptim më të shkurtat nga se prej citateve të shpalljes në kanë bërqëllim ajetin dhe adithin, ka shumë, anë do më zdojë kemi, sot mi përmenjën vetëm të shpaljes, e pasaj me kalunës qarimën dhe një gjeratat e arshme, se si djetart i kanë shiku, dhe si i kanë trajtue, kur, qfar dispozit e merë, kur përja shtohët, e kështu më ra. Ajeti parë në surën Bekara, ajeti të dhe të nëndë, Allahu të regonë se, Benu Israel ja ka murë besëm, Allahu ja ka murë besëm, për ta adhëruar Allahun një dhe për ti bëvë mirë prindërit. Kjo argumenton ka thonë dietar. Edhe ajeti i surës Ahkaf e ndihmon këtë bot kuptim se nuk ka nga ademi deri te Muhamedi alayhisallatu wassalam pejgamber që nuk i ka porosit popullën e tij me bamirësi ndaj prindërit. Të shka pejgamber. Dhe kjo argumenton vetveti për fuqinë e kësaj meselesh ranci në këtë edepi, bamirësia ndaj prindërve. Pra, para mendoni çdo pejgamber, çdo pejgamber që ai ka thujë Allahu ka thonë, thuju popullit në cilën mirë me prindërit. Kjo në vetvjeti ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziye. Ibn Qayyim ka thonë, kjo në vetvjeti është edhe argument për vet pejgamberin e tyre. Pse? Nga se vijnë për puthje me natyrshmërinë, se njeriu po nga natyra e do babën dhe nënën, e sheriahti vjen ja ngarkon këtë natyrshmëri dhe nuk i thotë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 i voglë me argumente sa të të tipë që tjelojna në vazhzitënë me citatët e Allahu Tebareke kjo është e para gjithë për nga mërtë ka në urdhru me bëmirsin dhe i prinderve ajeti tjetër Allahu Gjelle Gjelaluhu -Gjell thot që të regoj qëka ja u kumbo haram ja u kumbo haram me bëshirk ja u kumbo haram me usil keq me prindarit do mësdo me me usil mirë me ta ajeti surës El Israë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 universisht dhe sheriahtikisht mos mbi bë Allahu shirk dhe me respektua babën dhe nënën. Dhe ajeti wa vë wasaina al-insana, thekna porositë njeriun, argumenton se dalja prej këtij kanuni i respektit babës dhe nënës oj dalin nga nga çka? Nga asha që ka thënë Allahu insan. A mendoni vëzërsë se Allahu ka shumë e ka, ka përmend kët mesele, a kish mujt me njëa jetë në afan, respekton e babën edhe pik, a mundësh dikush me me, me armë diçka tjetër. S'ka mundsi. Është lexhi prej Zotit. Po pse e fokuson dhe përqendron vëmendjen në vazdimsi dhe thotë e kim i thon, i kim i thon pejgamberi më kim i thon për t'treguar se kjo është shumë e madhe. Dhe pejgamberi alay salatu selam e ka thënë nga mëkatet më të mëdha mat më o jam ashirkut as më spi u bin nanës dhe babas. Dhe mos më dëgjua ata, dhe mos më respektuua ata. Andaj, nga kjo eti tjetër e kuptojnë se porosia e Zotit dhe emërtimi i tij e kenë porosit njeriu argumenton se nëse njeriu del nga kjo rregull, ka dal nga njerëzorja. Andaj njerëzit natyrshmërisht kur njeriu nuk i, nuk i nënes, thënë, si e respekton babën dhe nanën, thonë si njëri ti, ti si njëri në s'kiti njërzore. Pse, kush e ka instalu këtë sistem me ditë kështu? Allahu. Nëmej ka arqëriati, e, e ka përpudh me atë në rëgjëshmëri, ka në tisje njëri. Pse, që ashtu në ka kryu zote jo, te bareke, u a te ala. Tjetra, ajetët që ka i citum nga surja mërdjen, është se Allahu nuk i lafdron për nga mbertë me me sendet imta po i madron dhe i lavdron dhe ju ju thur lavdata me sendet më loja Allahu Kur'an i ka lavdëru pejgambert me respekt ndaj nënës dhe babës. A dhe ka thon por Yahyan hananan min ledunna wa zakatan wa kan taqiyyan wa barran biwalidaihi. E kemi bë të butë e kemi bë të mëshirshëm Ja kënë adhonë pastrim Zekerijës dhe i devoqëm dhe respektus dhe i babes dhe nanës. Djetarë kënë adhonë, cilë e ndërdishë mëria, respektin dhe i babes dhe nanës, Allahu e ka qujtë hananën buci. E ka lafdru me këta, e ka lafdru me, me këtë cilësi. Allahu nuk lafdru me, me së ndët kota. Nuk këni përmenja, këni përmenja për ilgjeratave, se Allahu nuk i lafdru nësë për nga mërë që i një për nga mërë. Ska ajet të pengamërje. Ska. Se se ka dhënë Allahu, kristal, Allah e ka zërë. Nuk është me fuqin e ti. Allah e ka zërë. Allahu jështofi, jëzërë. Mirë, po, pa mirësikë anë dhe prindërve është merit e ti dhe meriton mi a përmenjë. Anda kemi përmenjë se Allahu nuk e ka ladru Muhammedin salat e salatës sëlam, vetëm se me e debë. Se se ka përmenjë babën dhe respektin të anonësës, si ka pasë. A dhe ka dhënë ti n Kul men e edukatos. Dietar kan thon, sikur ti kishte pas gjall, e kishte u kit pejgambert në respekt. Andaj pejgamber çai kan pas babën dhe nënën, ja ka lavdruar respektin. Isa alayhi salatu sallam Allahu e lavdron, me një her pas namazit ka thon, "Dhe falem dhe jap zeqat dhe jam ndaj nanës time jo arrogant dhe sjam i mirum." Disa dietar kan thon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 E prej, qudirave, është se, me gjithë njohër e njerëzve, se ligjonja vendosët përveç ligjit Allahot në për parlamentet ndryshme, ka dhe në për së kake ndryshme. Po, lezër, ka në së kake ndryshme, vendosin shëriate. Dhe thëmë që kjo shëriati Allahot. Pa e këthijit e libri zotit, pa e këthijit e pengamberi, se zëmë, cilin shëriat? Nëse nuk thejet e pengamberi,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 A nuk e diti se na urinojmë, Allah ju ndërojtë, në bishdo me ndimë, që ka nuk përpudhët me shëriatin, po në takishtonë, pale kusht takishtonë. Kjo është lijë zotit e bareke, u e te alë, Kur'an dhe hadith. Jash të kësaj, vesh mundet me dihmue. I bënkaj i me lëgjëzije ka thanë, në libën e ti shpirti, e rruhë, ka thanë, e respektoj me mammalikun, dhe amë mbi kokat tona, ama nuk edhe hedhmi hadithin se ka thani mammaliku për një meselet saktuar as Ahmedin, as Ebu Hanifën as, ato e mbiko, ti kurë së mbash ma i malë se ta, mirë po, nëse vjenë hadithi i qartë, i prerë, i dukëshëm dhe i ka mungu dikujt për njerëzve s'ka dyshim se kjo meriton ma shumë pandaj, njëri ju duhet me dit se kjo meselet nuk, nuk është e lejtë, është e ranë Allah u shtin gjehenem për këtë meselet shtin zjarë, e ka qëjtë kë dhe ka qëtë e këpërull kevajr pengamberi se sellem nga gjunahot më të bojë. Andaj pengamber të zotit të bare kjovë të ala janë lafdru me ata se ja, kanë qenë bëmirës ndaj përindere të të tëre. Dhe edini se kush është prisi masë Muhammed e Salam këtë mesele aja është Ibrahim e Salat e Salam. Me babën e ti idhujtar me babën e ti formuës dhe së ajë cili i gdhente idhujt a i, i gdhen të idhujt vet me ata së provuë dhe Allahuna ka të regun qëfar kategorijet lartë është sijl me babën e vet kune ka përzon që a i ka thon se estegh firoleke rabbi ka me kërku faljet Allahu për ti dhe të arë than kër i shpegun këtë a jetë than Allahu nuk ja pranoj kët këtë shpreje po pse na citon neve Popa banaka allahu kur nuk ja pranoi. Sa allahu tha illa për racis tikfarit. Me pa allahu e dinte se e ban ka mujt më ndal dhe e kalon. Pse drejtatorët kanë thënë që i përmendin te historia e Ibrahimit vetëm për më kallzu sa i buta kanë. Aja ka bërë zonë vishpije, por shkak të adhurimit të Allahut. Ka thënë se wahjurni me li dhe lemrahato Ibrahim se më më më më e neverit me këtë thilet të tua a i dhe Allahun, Allahun lemra hadë dhe e ka përzanë. Në disa tefsire e ka rejë. Dhe kur e ka dëbu ka thonë, unë e ka meboj stikfar për tije. Ka meboj stikfar për tije. Kjo nga sëndërshmëria për nga mërve është në përpudhje me shëriatin e Allahut e bareke uateala. Kësa i përket ajeteve nuk duhet të zgjerohëm më shumë në këtë me selën e shkarrimit e ajeteve, sa i përket haditheve, vëllazër. Hadithe të pejgamberis a.s. ekzistojnë shumë. Dhe vetëm me cituam mjafton. Pa pa i në detajet, nëse na në do të hina me lejnë Allahu xhelalu xhelani në xiratat e ardhme, në detajet e këtyre haditheve. Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në librat e tyre nga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an shoku pe pengaverit sallallahu alaihi wasallam thot sa'eltu rasul allah akumpiyet te dërguarin allah sallallahu alaihi wasallam qultu ya rasul allah i thash o dërguari allah aiul amali afdal ti la punosh me mira ti la punosh me mira qal tha alayhis salam as-salatu ala miqatiha Namazi në kohën e vet. Ska më më të mirë se kjo. Namazi në kohën e vet. Thumma pastaj i thash kultu thumma ayun tashyra ja sallallahu. Pastaj pas kësaj a shikoni këtu çfarë menda detalet. Ibn Mesudit i interesojnë detalet, sepse Ibn Mesudi është për fuqahave të sahabeve, dietar, intereson detaj nuk nuk mjaftohet me të përgjithshëm. Do detale, më shëruë në brendime ilmë të madhë. Tha thumë me ejun, tha pastaj, ja Rasullallah, talë, tha pëngamberi sallësallëm, thumë me birru lëwalidejni. Pastaj tha, bëmirsia ndaj prindërve. Bëmirsia ndaj prindërve. Në ajete, Allah ho e shëshroj të uhidin me bëmirsin. Pëngamberi sallëm e bjen namazin kokën e të uhidit me bëmirsin dhe prindërve e bëmirsim, dhe e prenderve. Kjo është aditë i pengamberit sallallahu aleyhi wasallam. Aditë tjetër, nga pengamberit sallallahu aleyhi wasallam, dhe se në kanë zeri imam Hakimi dhe ka thanë është në kushtët, e imam Bukhariu dhe imam Muslime dhe është bajtu me ta imam Dhebiu, ka thanë nga Aisha, radhiallahu anha, bashorte e pengamberit sallallam, se pengamberit aleyhi salatu sallam ka thanë, -jenne. dhe kaltu el gjenne, kumhin gjennet, në zë drasmetime, Këm hi e pash në gjënet në andër, nërsa andër të pengamërve <coughs> janë hak, dhe ato andërë janë, <coughs> <andrë> janë shpalje. <coughs> si do qoftë, hadithi e ka për qëllim se pengamësëm e ka po një njëri në, në gjënet. Thotë hira në gjënet <coughs> dhe e pash në ta njëri duke legju Kur'an. Ka i një gjënet, ka pa një njëri duke legju Kur'an. Kur'an. Sa burgjak sa mesajë lëzër me, me injhen jetë para së mahorkiametit. Ne do të flasim me lein Allahu xhelalu pase mbarimit të këtij vargu të ligjëratave, do të flasim se a, a ka mundësi njeriu me injhen jetë para kiametit. Ne do të kenë do të flasim a ka mundësi shpirti me përjetutë të mirë të xhennetit para kiametit. Nëse ka ditë të shumë nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, a ka mundësi njeriu të shtetit në për xhennet para së mahor dhe cila është dispozita e shikimit të andrave dhe të folorit me shpirtat të të vdekurve kjo është mesel e tjetët të aflasme në kohën e vetë Thot, e pasht dhe e do gjova duke lezu Kur'an fëkullë tu thapë nga meson dhe thash men hadha kush është ki kalu, janë përgjish me lacet harithetu ibnu nëman është një shoki joti harithetu ibnu nëman Kënjëri, shokip e nga Merit, lei, salatu, salam, ka polemik të djetartë në historianët të mëslimanve se a kanë drru jetë në luftën e bedrit apo të uhudit. Si do qoftë, në një për këtër e di luftave kanë drru jetë. Dhe e ka pas në anë në gjallë. Dhe është silë shumë mirë me ta. Dhe ajo ka qenë e vetëmume dhe kretë në gushlimin e ka pas të gjalli vetë. Dhe se aja konë shumë respektus me ta. Dhe kërë këndru jetë, ka shkuteve nga mërë a.s. dhe ka dhe nja r.sullallah. A khbirni anil harith. Kalëzëm për harithëm. Ej në hua. Fi, e fil gjenëti, a është në gjenët, e të përgëzohëm dhe të ngushlohëm, a është në zjarë, e të ka i panalë. Tha, Për nga mëri alej salatu selam Kjo është rast tjetër Hadith tjetër për të shpiku këtë hadith Nësë njërëja është e një Për njëtë personu Ka dhe nja umme harithë Ka dhe nëjnana e harithës Sësh një gjennet I janë shumë I në hajinan Ato janë shumë gjennete A dhe liot në firdos Edhe kakti braba Pejgamberi Ali Sallatu Alejhi Salam, në këtë hadith tjetër, që zënga zëri Imam Hakimi, ka thënë kush është ky? I ka thënë Harithe. Faktikisht Allahu Xhallahu Ela ka zbulu në pjesë më e pa ku është saktësisht dhe çka kanë atje. Mirpo, më e rëndësishme a kësaj është se pejgamberi Ali Sallatu Alejhi Salam ia u ka shpjeguar sahabeve se nuk e ka fituar çat pozit me çata çka prej jashtë po ju duket juve, dhe ajo është lufta. Sa e kanë ndrujë të luftojë nuk është ajet që ka e kini papëri për jashtë fitori e këti, po është një qëka tjetër qëka është, të për nga Mbire a.s. kër i thanë me lachët është Harithë ajet dinte gjarin hari the, vet, e Harithë shokit vetë që ka ba me nëndërën e vetë të për nga Mbire a.s. këdhe likumul birë këdhe likumul birë që të të qënë bëmirësia dhe prinderve që të të qënë bëmirësia dhe prinderve ata e kan Në fyrdojsh, normal, ka dhonë jetën për Allah dhe e ka, ka dhonë më shtrejtën. Mirë përbënësam ja u ka shpigu, ja, ja, nuk ashtë ajo. Ja. Se në fyrdojsh nuk hitë gjithë kush. Po kë e ka posë një sifat tjetër. Edhe ka dhonë bëjnë nësëram, ke dhe likumul birë, që ishtu ngritë bëmirsia dhe e prinderve. Hadith tjetër, ka bëjnë nga meri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu La jetzi voledun Walidehu Illa enjegjidehu mëmluken Nuk ka mundësi Thmiju Me i dal Dhe me i shpërblije Babën e vet dhe prindin e vet Përves nëse e gjenë dykun në ropë Zepit dykush Qfar hafë kja? Sa është i madhë? Këtë adhidhë për nga mirë a.s e ka së sharu. A di nëse në kanë zire zir imam muslimi, imam Ebu Dawudi, edhe imam Ahmedi. Ka dhamme nga mele a.s. La e të zi, s'ka mundë si fmiu me i dalë hakësh, babës vetë dhe nanës vetë. Illa, vesh me një rast, kanë thonë komentator, kër rast, është prej mëtë rravëve që ka mënë të mëndohë. Të mëhonë, kër rast, të si në penjë amësam, ka dhamë, vesh në që këtë rast i ka dal hakus, Rallë ndodhë, dhe të shqipni se është shumë i, i, i tej, i ngarkumë me ndodhë ashtë. Tha, me e gjetë robë, feje shterihi feju të ka, me e blejë me e liru. Do me thonë, ka lindë se di ka në ka bapë, me kalimin e kohës, me shëtitje në apërvende, e gjenë babu në vetë, dhe i thonë që kja bëbë jetë. Mirë po, jetëa babëzate ka arritë atyja i më borëpë. Robëria është gjysjetë. Dhe shkon e blenë. E blenë, feju, mi njërë e shetë. Mi njërë e blenë, mi njërë e lironë. Ka thonë, veshë që këtë rastë, i ka dalë haqësh. Ka thonë komentatorët, sepse sikur që Allah e ka obligu respektimin e prinderve, se ata janë sebeb, pëse ti ki idol në këtë dunja, që ashtu e ka meritu me idol hakush, që ti rastit, sepse prejrobri e kanë zirë në jetë, e ka liru. Mi bëkëtën rastet janë të, të radha dhe shumë të pamunqme. Hadit tjetër, nga pengamberi, sallallahu aleyhu sallem, të se ne kanë zirë iman Bukhari ju, në livnën e ti El Edebul Mufret, e kanë zhjerim am Ahmedi, e kanë zhjerim am Tirmidhi, u Hakimi, edhe më Nuhibbani, nga Gjabir, ibn Abdillah, ditë ashtu nga Ebi Horej, radhjallahu han, se për nga Mbëri, s.a.s. Raka el Mimbar, një ditë për ditëve ka i Mimbar. Felemma Raka, derajet el Ula, kur është njit në shkallën e par, kale Amin, tha Amin. Pasta ju njit në dyton dhe tha Amin, pasta ju njit tretën dhe tha Amin. Fëkalu ja Rasul Allah E të pranishmi të than Oj dërguar i Allah Se mi'nake të kulu amin Thalatë mërrat Të kemi dëgju të than amin Tëraher Qal, tha Lemma rëkajtu e të dërëgjët e l'ula Kër hipan shkodhën e par Gja e një Gjibril Mëkar Gjibrili Alejë salatu Vë selam Fëkale dhe më tha Shëqie abdun E dërake Ramadani fansalakh minhu walam yughfar lahu Umiroft një rob i cili atakon Ramazanin e ndahet prej tij dhe si falën gjunohat um Fu miroft Në transmetimin e Ibn Hibbanit në transmetimin e Ibn Hibbanit ka thënë Wa falam yughfar lahu fadakhal an-nar fa ab'adahu Allah Kush e mrin Ramazanin e nuk i falën gjunohat edhe hinzjar Allahu e largodhë nga mëshira doa e gjibrillit amini Muhammedit edhe i salatës selam dhezër, dy krejësat mdojë janë të fol sa shtë të fol hajdari me abdullaj as dikush prej muslimanve thjesht as di e tarës janë të fol a të fol Muhammedi ma i mirin fëtir tokës me gjibrillin më të mir në apsirat të qilët sa du dy Një anë i ban lutje Kjetëri thot pranojë ozot Një anë i ban lutje Kjetëri thot pranojë ozot Dhe Allah e pranon E ditarë kanë thënë Allah e pranon Se ka bo amin për nga mberi Alehi salatu wesselam. Tha E kur tha kështu thash amin Pas tha hipan në shkodhën e dit Dhe më tha gjibrilli U mjerof një rob I cili i takon Duprinderit e ti e disa trasmetimi apo njërin prej të tëre, pas taj nuk e bojnë me hinë gjenet, Allahu e largoft. Pra i ta komprindrit, edhe me prezencën e tëre nuk e më rinë gjenetin, Allahu e largoft. Pas taj unë gjita në të tretën, dhe tha, u mjë rof një ropë që mpranin e ti, përmendet e mri jot, pra emri Muhammedit, alejë salatu e selam, thumë me lem ju salli alejk, pasaj nuk qënë salavate për tije, alejë salatu selam, e selam, atër e largoftë Allah, tri lutje, tri lutje, pra e para është për muajnë e Kur'anit, nëse në muajnë e Kur'anit nuk të arin tim me fitu gjennetin, kurdo, gjatë atmosferat e imani, kur ka oksigen mëshire, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të bluhun shkaçohet vërtetës kjo është e parë hak i Kur'anit muina Kur'an e fundit është hak i mësuesit hak i atij i cili ta ka kallxhu rrugën dhe hak është për ata i cili ta kanë mbysur rrugën me than alei salatu vesselam s'mos po bashkon ai të se kishë ditë rrugën dhe midis ta prindi Kur'an Muhamedit dhe trekancë Shumë i shtirë, Allah unë aboftë, më smekon kjo për, për neve. Hadith tjetër, nga për nga mberi, s.a.s. nga ebi dërda, hadith e kanë zeri më më të tërmidiju, ka dhënë hadith sohih, nga ebi dërda i ka rinjëri, i një, një njëri dhe i ka dhënë e kam një gruje dhe e kam në në njënë. Një njeri për e pit e buderdan, shokin e pengamberit, ale i salatu salam. E kam një gruje që nana nuk ma do, dhe më thoth shloje. Qa me ba? Kësi raste edhe muftit, edhe ulemat nalë. Ku me di që farë gruje është, ku me di që farë nana është. Mi për e buderdan, u tut me adhanë përgjigjën, prajere, shloje, apo më se shloje. Po veqë e kazo një adith edhe e la. I tha, Unë e veqë e këmë dëgjupe nga mberë në lejë sara të sërëm duke thamë Elualit e usatu e buabil gjennë Nana është dhera e mes me gjennetit Si dush rruje, si dush mbële Djetarë kanë thamë, ka dashmi thamë, ma mirë nanën se grrujen Se grruja nuk është dhera gjennetit, a kjo është dhera gjennetit Si dush maje, si dush loje Derë e mesme E usat derë e mesme Sa njeri ju e kam bjullë këtë derë? Si duhet këtë derë e mesme? Abdullah ibn Abbas Ka than Nuk shpresoj për vrahësësin Të ta përmim në legjratën e kalume ma detajisht O po këtu Ka than nuk shpresoj për vrahësësin Njeri ka vrahë Ka mor shpirt Nuk di që mundet mja falë Allah Vetsë e nëse i nështrojot babas vetën në nës vetë Zdijit në që ka tjetarë Kjo ja, shumë e madhe. Qetër adith, nga për nga meri ale i salatë të selam, nga për nga meri ale i salatë të selam, nga për nga meri ale i salatë të selam, dhe kja adith është shumë i fështirët. Kja adith është dërë më fështirët që a unë e kam lecu. Në adithët, më të fështirët që unë e kam hazë në njerë, nga adithët e për nga meri ale i salatë të, të selam, në këtë tematikë. Ka transmitu imam Fëridh al-Valid Knatësia e Zotit është në knatësinë e babas. Në transmetimin e pavaranit ka thënë knatësia e nanës dhe babas është në knatësinë e Zotit. Wasakhatur Rabb dhe hidrimi i Zotit është në hidrimin e babas. Çfarë nuk kupton? S'itë të di si nët baba, tu ka i diu Allahu. Sigurt e ke. Si të të idhënohet nana, të ka idhënohet Allah, sigur të ki, me tekst të pengamberit, sallallahu aleyhi ve sellem, e kanë zirë hadithin, imam të tirmidhiju në numër 2.090, kushtë dënë me, me shqirtu hadithin. Hadith 2.090 në numër në sunenit të tirmidhiju, dhe në muëgjemin e tavaranit. Këta dy muë haditha e kanë transmitu. Pra, rizalokur i nanës me rizalokur në Allahot. A pas ka ta shlidhja, kindhja me, me, me njerëzit? Ka. Ka, ka, shumë. Allahu i dhrojë që ti shtidhu, papa jatë. Allahu i dhrojë që dhu, ti shtidhu në najotë me ti. Jetar kanon përveç me një rast. Nësa ata i dhrojën për diçka që ka ti e vepron me hakë. E ata u rejnë për diçka për i të vërtetës këtu jo. I jashtë taksojna, kërejtë hinë si ta idhnojsh, jashtë të të të vërtetës, e më rriton. A e diqka dhe më të idhnuha Allahum? Më të idhnuha Allahum Gjellewala, Sufjani eh, Ibn Ujejne, ki djetari madh, ka thonë, kërë e kanë pyt, a ka diqka njëri u shka sënë e duran, ka thonë keti duran. Ka thonë vesh një sen sënë e duran, hidhrimi në Zotit. Më të idhnuha Allahum, sënë të kabohë, më dobi kërjesë shka egzistonë. As melache, as pengamber As shokte tu As kanë fëtër tokës dhe të hapëzirë qëllit Që mundë me ndihmu për hithrimit Allah A dojë kujdes Kujdes, kujdes, kujdes Sepse nuk ka hatër për të mesele Nëse i dhnotë Allahu gjelle Gjelle gjelalu Allahu nërur nga hithrimi ti Nga ebi Bekrate, radhiallahu han Shoki për nga Merit a.s. Ka dhanë për nga Merit a.s. A dhinë se kanë zeni më në Bukhariju Dhe më në muslimi Ka dhanë Ka thëmë a.s. Ela une biukum bi ekveril kebair Ati ju tregoj juve Për gjynahët mat mdoja Kebair Ash gjynahët e mdoja Për mat mdoja të qetin vet mdoja Adoni me dit Kaluja bela Resulullah Gjithësësia Resulullah Tha për nga mejrë a.s. E para El ishraku billah Mi bo shirkë Allah Së ka mat mdoja Më prish njësimin e Zotit çka më thon? Ai të ka kriju, ti i bindesh diku i tjetër? Ai të ka formësu, të ka porosos, të ka dhënë rrezik, të ka bëgatu, ti i bindesh dikujt tjetër? Kë shkoma më thonë kjo? Pastaj wa uququl walidin dhe kët shtrejtimi dhe mosrespektimi prej tyre dhe shumit se djetarëve kanë shku e në ata se me gjithë polemikën a është zinaja masqirkut a është mos respektimi prindërve në këtë hadith kanë shku e shumë djetarë se mos respektimi prindëve a shumë ma e more pra me fut organin tanë ku dikun Allahu të ka bo haram është ma e letë sa më së perspektu papon tanë në nënë tane sepse Allahu gjellë ka thanë valate kulle huma uffin valate në herhuma as uff më së ju thuj As of. Ëh diçka tjetër nuk po ta mendoj. As of. E ka njerëz që i goditin. E ka njerëz që i shëntojnë. Ka njerëz që nuk i respektojnë. Ai janë printe ati jasht jashtë spine. Edhe da thotë ajo kështu, ajo ashtu. Babaim thotë, ka dalë prej feje, babaim ka dalëu komplet. Kështu nuk i djejm pejgambert. Pejgamberi sa më ka pas babën dhe nënën Çafira. Të kam më djegën. Dhe më gjithatë nuk e di kurse i ka ofenduar kët aspekt. Kur. Madje ka dhënë o Zotë, a ka mundësime vëjtë të këfarë, thaj jo. A ka mundësime vëjtë të këfarë, thaj jo. A ta rjanisi me kajtë, ka kajtë me orë të tëra. Dhe më dhënë, se aje ka ditë, këtë ka pëtinë shumë me kapje të vëqishme. Pasta i tha, trasmetusi, Pasta për nësëramë, që shke ullur, e tha dhe një fjalë. Gjunaj të rejtë, për i matëmlojave. Tha, u e ka u le zorë dhe dëshmije e rejshme. Me dëshmu rejshme. A e ka bo, po, po e ka bo. A e ki po, po e kun po. Kjo vleza në prejsejnjeve të kiametit. Ku njërzit dëshmojnë pa drejtsisht në bitë tjerët. Ku njërzit nuk i din regullat e Allah dhe pengamberit e sëram në dëshmi. Duk e thonë se po e ka bo dhe jo nuk e ka bo. Po e, e, e meriton këta dhe jo nuk e meriton këta. Tha, transmitu si, Fëmë zële ju kërviru ha, e tha treherë, edhe vazhdojmë bi treherë me përsërit që këtë fundit, dhe i sa thamë, më konë që heshtë, isha Allah heshtë. Pro dëshmine rejshme e ka po prej sendeve më të shumtume, e ka përsërit, ka se njërës të kanë zakonë, papo e kënë poone, e di ju në këtë mesele, ajë së në mështronë muë, ajë së në i di bërështë, Kapitinat e sherrit, o vajë dashur, nëse ti e di edhe këtë shërbimin e kë botës, nuk të ka lejuar Allahu xhëlaluha me mendu këtë për ni musliman edhe pikë. Dhe pik. ti mundu mund mu të çmënd dhe mu çorodit dhe me çup në kën dunjajën ti smunesh me ndrygjuat çha, Allahu xhëlaluha ka vendos. Ti e ndrishon këtë botë, në edin zonçart janë të vrah fëmi, janë të përsekutu musliman në nën në shtetin e Arabë burgosin dijetar. Në çdo ditë çdo janë të burgos dijetar. Atje në, në Egjipt vdesin dijetar që kanë me vitën burr. Po, kjo se banat atë mirat që, bur... që e ka burgos. A, astu ke banat të burgos të të keq. Po, kjo është prej hikmetit të laut, që ka e le zulum qarin, me me ndu sa të vazhdu mirë. A, ma e keq është këti zulumit, mi a vesh në gjire në Zotit. Zotit ka thonë qështu. Allah vë në rëjtë. Me thonë, Zotit ka thonë qështu. Mi a u gërdit njërzve Zotin. Qështapen nga me së në amë, muadhip një gjeve dhe tha Çurom Baqara lezon Kur'an, namaz, humunë Ku me durunës Çurom Baqara. Sa më të vërtet për juve ka që ja, ja gërditi njerëzve feja. Ku i thot Muadh i Brigjevelit. Sa më thonë njeriu të vëllait, ja gërdit njerëzve feja. Unë ja gërdit feja. Po vëllai ti do gërdit me sellet të tua me me moshatikën tande, me moshellet të tua, njerëza do thonë jo vëllai, si ti të çikeone ç'tuzë du. Nësa feja zot e duka çasto, ajo e pastër ajo e qiltër s'ka mundësi mu konë qashtu qish na e prezentojna andaj për nga mberi alej salatu e salam ka të rejtë vërrejtje tha për juve ka që ja, ja neverit një fejel shiko që ka thonë tu minkum mune firun nefer është e marë për gjus arabe fjala neveri nefer i thonë gjun arabe më gërdit ka thonë për juve ka që ka shkaktojnë neveri neveri si kur që ka njerëzi që janë të pachët dhe janë aromatik dhe ku ndërmojnë mërësi, ka atë tjerë që, ku ndërmojnë likësi, dhe të keqen, andë e kur vdes njëri ju, dhe e morin me lachet, ata në qilë me lachet, që ka thoin, për të mirin, thoin, au, sa era mirë, ku shaki, për të keqen, që ka thoin, sa i Bukhari, ku shaki shpirë, sa era likë për vika, era ranë për vika, kam i mundu shpirë të i keq, edhe banorë të qilët, të mirit, zvrit në kadale e të keqit e dhe thot hëdhë në poshtë. Në më dhonë se njeri ju kundërmon liksi apo mërsi. Andaj, Për Nga Mëri Aleis Salatu Sëlam ka të rejshë vërejt nga këto gjëronë. Hadith jetën ka Për Nga Mëri Aleis Salatu Sëlam nga Bi Bekrate, radhi Allahu han, hadith se në kanë zeri imam Tabarani dhe imam Bukhari ju në libën e ti e të erikë dhe ka stakësu kët adith që i Kërbani Allah Mësheroft. Ka d ju agjil hum Allahu fi dunia, dy veprave, Allahu ja u gudë dënimin këtë dunia. Ka vepra, ka gjuna, që Allahu qëtën dunia të logaritë. Në këtë hadith ka orënë të rësmetim shtesë. Dy veprave, Allahu ja u gudë, ja u përshpejton dënimin këtë dunia me gjithë tjetërën që ka i pretë në kiret që të mëdojnë se në akhirat këtë dënimët kanë marrë, aman këtë djunat dy sifate, mora do mëzdo patjet të rekanë me ardë dënimin e këtë dënjo. E në gjejti apo nuk e në gjejti, i anë pinjë apo nuk i anë pinjë në gjejnët e ati cili, e mëriton dënimësh, ka thonë Ibn Gjozi, sa dënimët në vinë e nuk e dina. Edhe thojna, a thukur Allah u ka me më dënua? Ibn Gjozi, ka thonë, sa dënimët në vinë, e ka e ka përmend pastaj sikur s'ta mucson Allahu me përmend Allahun, s'ta mucson me fal sunet, s'ta mucson me qoni devotshëm, s'ta mucson me dal në xhami, këtë këto i ka përmend ka thonë, këto a nuk janë dënime? Kjo me fotografinë Allahut a nuk janë dënime? Mos me dal në xhami, mos në përmend Allah, kjo dënim, vetëm se dallimi adiko është vjen më vonë, nuk vjen tash. Kjo dënim. Tha vazhdon jeri më thon, kur kur vjen ajo? Kur vjen? Vjen vështë ti nuk e ma men kërë e ki falë sa bajin gjami, dënima, nuk e ma men kërë e ki bërë përmendja Allahot më nxezë dhe mbrami, kjo dënim të se di, nuk e ma men një dit kërë e ki falë komplet sunnet e pengamberi talaj, salat e salam, dhe ti me ndonë se, kur kam e mdënu Allahi? Kur, kur do me të dënu? Kërë të dënime, ti nuk e ndjenë, adhama zanë di, nuk jahu që Allahu këtë dënja, cilat janë ata? Tha el baghi, kalimi kufive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 po për dashurinë ndaj drejtësisë, se Allah është el-Adl i drejtë. Mos mendos se kimi hikati, vallallai, s'kimi hik. Nëse ki kalu kufinin, e dikush ka baur aplaos, mirë e ki valla, kë janë kët mesatarja. E ti e ki e ki e ki dalë jashtë tashinave çeriatit. Mirë po shokët tu kanë thonë se mirë e ki, lejdhet çka thonë. Vallallai që to fora nuk shkojnë te Zoti. Nuk shkojnë me Allahu këto. Nuk shkojnë hiç. Nuk i intereson me, me miliardë dhe njësë me thonë mirë, ati nuk i intereson. Të fundë në zjarë dhe nuk e ka dërtë. Allah unërujtë. Dy, kalimi kufive dhe mos respekti prindërve. Ibn Kaj me lëgjauzije ka thonë nuk e kena gjetë një mos respektuës të prindërve që Allah tja këtë zbukuru dënja në akiretin. Nuk e kena gjetë një mos respektuës të prindëve Qe Allahu mos ta kish rxoget dënjën e ahirat. Nuk e kenaxhet në mos respekton se prindve, që Allahu s'ka ngushtoj gjoksin. Nuk e kenaxhet di kan se si bindet prindërorve dhe nuk i respekton prindërit, e që Allahu xhelalut gjele ja bllokojë kë të rrugët. Thotë do nuk, nuk e kenaxhet. Nuk e kenaxhet di kan se i ka bllokuar Allahu rrugën se kenaxhet se kisë s'është i mirë me prindërit. Se ka sin Allahu rrezikun kisë s'është i mirë me prindërit. Pse vallë, se ka ne pa se kështu Allahu vepron në krijesat. Etina, zoti na bav për atë të çot, i respektojm prindëra. Dhe aditi fundit që ne do ta përmendnim me kët tematik është hadithi pejgamberi Allahu te sallam se ka dhënë Imam Ahmedi dhe Shuhaib ibn Authi Allahu më sheroftë ka vënë hadithën sahih nga Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar. Jo Ali Umar radi Allahu an, thot atan nabiyye sallallahu alaihi wasallam rajulun. Në një burr e erdhte pejgamberi alayhi salatu sallam dhe tha, ja rasulullah edhe dhënëp të dhemben kebiran, e ku mba një gjuna shumë të madhë. E ku mba një gjuna shumë të madhë. Qili do t'ishtë të trajtimi jonë, kur dikush ven në thot dhe e ku mba një gjuna të madhë? Qili, qili do t'ishtë të trajtimi jonë, kur neve dikush në thot e ku mba një gjuna të madhë? Dhe mundohet dikush me kalzu se e do shëriati në Zotët ma shumë se sa për nga mërja lejës salatu sëlam, marë prej Allahu Gjellu ala marë me dikush me mëndu se e donë shëriatën ma shumë se pengamberi Alei Sallatës Sallam kufora kjo me mëndu tise i mazbatu si shëriatën se pengamberi Sallam kufora delë prej feje i tha pengamberi Alei Sallatës Sallam a e këjnë dë një për prindve gja a e këjnë dë një për prindve gja hadith tjetër të zemë ka të, të rëspëtojma në termi dhiju ka orë një njëri e ka pitë për njës nëmë ja Ras e kum kap një femër dhe kum bom me ta qka ban burri me grujën përvesht përfundimit. Ketë qka ban burri me grujën kum bom. Zina, përvesht fundës. Ta qka me ba, ta fali dhe reqate. Vërtet, të mirat ishlin të këqijat. Kjo është pengamber e salam. E nuk mundë dikush me armën e kaullzuar neve pejgamber tjetër, sheria tjetër ta bareke, al. Asnjër, vezër, të Allahut te bareke wetal. Asnia, vëzër mos pranonim ish për lot trut. Mos pranonin ju juve dikush me ju kaullzuar një rasul, një Muhammed që ai e ka në imazjinatën e ti, a realitet nuk është çaj Muhamedi biri Abdullah i cili përfundon te Qurayshit. Nuk është ai. Çiçiki që është Muhammed selam. I vjen njeriu me xuna ekstrem dhe i thot falë dy recate, Allahu ta fal. E vjen ki tjetri dhe i thot Kumboh, gjunat madhë Qa me baje, Resullallah Tha i ki dë njani për i përnd dhe gjall Tha i ju as njani Kale Allah Tha ki teze Tha po The birra ha I dhen Atar qatje shko ban respekt Si dush me të fal Teze Nga se në disa trasmetimin Ka pengamberi Alekis Salat e Salam Ka thonë tezja është non Tezja Jo, kanë dispozitat e Eshriatit, tezja është e afërt si nana. Kjo është pejgamberi alay salatu selam dhe nuk pranojmë tjetër shpjegim. Edhe të tjerë spranojnë tjetër shpjegim për respektin e prindërve, por vetë kjo çanë ka ardhur neve në transmetime të sakta në librat më të pastë si Imam Buhariu, Imam Muslimi, Tirmidhiu, Tabarani, Ibn Mazim, Muhammedi, jashtë kësaj në vlezër janë bërë lloje. Vëllohu janë bërlojgjët, dhe me këto adithe të takojnë Allahum të barë kevë të ala. Musë pranuj tjera, mus tjera shpegime. Pra, pre këtire grumbullit të këtire adithe dhe kuptojna se atë që i madhë është respekti prinderve, dheri sa Allahu njëri ju ja falë gjunaat matë mloja. Me vro njeri, me bozino, me vro njeri, pëhakt, me bozino, Edhe zhida cila është me respektuin janin për i përndëve. Me respektuin janin për i përndëve. A shkënë në sajë madhe është? Digushtot, po kjo nuk është adhurim ritual, cer ceremoni fetare, po dhe. Ska ceremoni matë madhe, fetare, pas adhurimeve taloh, të loë, të sëratë janë namazi, agjerimi dhe bindë dhe Muhammed e sëratu sëramë, se sa respekti prëndërve. A ka diçka matë madhe, a...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 Elusim Allahun te bareke ve te ala, që Allahu xhelu xhelalut na mundson me kuptuar fjalën e Zotit te bareke ve te ala, fjalën e peingambërit sallallahu alaihi wasallam, elusim Allahun xhelu ala, që Allahu te bareke ve te ala të drejtarë të kuptimit të ajeteve, elusim Allahun xhelu ala, që Allahu te bareke ve te ala na mundson që mi praktikoja atë që i mësojna, e Allahu xhelu ala të na shtohet dituria, të na bëhet të vendosim në diturinë Allahu te bareke ve te ala, elusim Allahun xhelu xhelaluhu, që Allahu te bareke ve te ala të na mundson me pas islam për përjasht dhe për brenda, elusim Allahun xhelu cha Allahu tebaraka wa taala ata shekimi thon ta pron pron neve ku ja kemi qelluash prej Allahut ne veç ne veçanti ku ja kemi gabuash prej merit prej shetanit akuu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin